Foscor. Món Salvatge. Realitzat per Maria i Josep Casals i produït per Leonor de l'Almó amb les veus de Pere Arenado, Joan Arenyes, Jordi Casas i Valentí Ferran. Un programa creat, escrit i dirigit per Jesús Manel Montaner. Món Salvatge. I que la feia en rai, tomòmona, et protegeixi. No agobo nunca y revoque l'ordre d'impuls! No puc, senyor. Déci'm examinar les lectures de l'ordinador, vinga! Les estem perdent, les estem perdent! Ordinador, anàlisi d'entorn. Deformació del teixit temporal de la gran vagina còsmica. Desmaterialització en procés. Hauria d'haver-ho imaginat, maleïtsia! Sí. Som dins de l'úter del temps, miri! Hem de sortir d'aquí com sigui. Però... Podem castrar a l'univers. No m’importa els seus malalts genitals. Tallem-los i tallarem les seves malediccions i les de miux parents. Rai Kogobun no ens ho perdonarà mai. És un sacril·legi. Rai Kogobun ho entendran, Nunke. L'ordinador segueix sense respondre. Així doncs, hauré d'intentar-ho d'una manera més traumàtica. No, senyor. Sí, el gran penetrador, el venero, el llepo és meu. Ens destrossarà. Mm. Res d'això, som el seu sanos i els desitja. M'hi oposo. Massa tard, Nunke, obri els ulls. Experimenti el gran plaer. Gran penetrador Senyor, m'he convidat que els discursionem per a l'aigua. Oh, Nunca no s'atabali. Avíem de retornar-ho per a l'altre, de la realitat. No, no ho farem fins quan s'hagi tret d'aquí. Per a T'ordeno que ens extreguis al pètol de no temps de la quasi realitat. Els deus desitjos són els meus plers, un cop Però no puc fer-ho sense escarrinjar el cèrvix, sóc jo real. No ho faci, senyor. Cagui-n'ho nunca què? Penetredor, aquesta és la meva voluntat. Treu-nos d'aquí! Molt bé, que la viguis caigui. Que la sang es podreix l'aigua es transformi final, temps final, Temp final, temps final, temps final, temps final, temps final, temps final, temps final, temps final, temps final, temps Quadrant 5.4/09/.. Soma un salvatge. Sí, però, a quin d’ells? Al mateix temps, a planeta Crublack Sona m’agrada gens, noctoris. Què diori estan fent? Afirmen la seva valentia com la cotes que són. Els doi que anem practiquant virtuals simulars, Però jo no podria travessar els meus testicles amb aquestes llances de cables. Els meus són massa petits. Tranquil, agèmpte't. No crec que ens facin passar per això. Finals, acosteu-vos. Demostreu que sou prou per convertir-vos en prínceps de la Guàrdia Lakoto. M'equivocava. Haurem de fer-ho? No, he dit que vingueu. Voleu ser els meus fills? Sí. I el teu company? Vinga, senta't, vinga. D'acord, sí. Voleu acariciar les parpelles de la nostra santa reina? Sí. Així, doncs, que comença el ritual. No m'agrada gens tot això. Calla, gent, tot serà encara pitjor. Espero que ens hi podrem sortir, tal com dius. Mujer, esclar que sí. No les has de tenir una mica de paciència per Punko Tagong. Paciència? Ah, que mal! Ah. Ah, aguanta, ah. garbé, aguanta! No puc més! Ho ah. veureu! Enunciar ah. la teva llengua! Ah. Ah. Ho he dit que pareu! Estic no ara i no podem aguantar el marter! Ah. Espera! Vull veure el pati! Ah. Fill Fiii de Xoparant! Al mateix temps, a la tomba de tots els mons. Dinyes, adoreu-me, sóc el vostre nou senyor. T'adorem! Abraceu-me, ompliu-me de la vostra putrefacció. Yes! Ni tan sols penseu en les infidelitats. Sí, Lleit a serent. Necessitem la teva precisió, el teu coratge, el teu senen! Ah, sí... sí. Ah, així doncs, voleu que sí. rompeu tot l'univers amb la vostra sabna, sí. unim-nos en la comunicació de tots els orgasmes. Sí. En que en miocxa per a ells us maleixi per sempre més. I, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah. I vosaltres, purs, Cantau per mi! Canteu! Purs dels alabells. Purs dels oblits. Purs de les vaixeses dels ens nobles. Ports d'eleccions. Ports de penúries. Ports d'adis. Ports de sexe net. Abandoneu la llum! Abandoneu la llum! L'UXXUVÀNICO D'ARMUTTAL L'UXXURLÀNUC Al mateix temps, a la nau estel·lar, Arcàngel 2, Ordinador, identificació cronològica. Impossible establir paral·lelismes amb la meva base de dades. Per roi Senyor, hem modificat la història, no hi ha dubte. El gran penetrador m'ha enganyat! Ordinador, escàner de superfície. En procés. S'escolten dificultats, però... aquests amics... són feita, feita! No pot ser. Ordinador, anàlisi de població. El 63% dels éssers pertanyen a la raça dels feita-feita. El 18% són doikaren. La resta no poden ser considerats éssers. Hem creat un corrent temporal on es feita-feita domina el món salvatge. Sí, però... com ho han aconseguit? No en tinc ni idea, nun què. Però ho esbrinarem! Crec que ja no existeix l'altre món salvatge. És difícil de dir, però intueixo que sí. Estic... que estic tan confús. Què hem de fer, ara? No prendre cap decisió, de moment. El mantindrà informat, nunca. Vagi-se a la sala de transports. Jo hi aniré immediatament. Com ordeni, senyor. Necessito somniar amb els vostres fantasmes, ens de la xarxa. Fantasmes de l'infinit. Inspireu-me! Digueu-me si encara existeixen més realitats per rei Togobun. És que el que veus, no. No existeix més que el que veus. No, no, renego de vosaltres, no creguen les vostres paraules masquines. Anunyeu-vos de mi, anunyeu-vos. Senyor, què, què li succeeix? No, no, no, res, Nunque. Quines ordres li he donat al Tinden Arenyes. M'he informat que els camps de comunicació estan lliures. Magnífic. Anem a la sala de transports. Mm. Paraclano. Paraclano. Està tan desloat. Tinent? Tot a punt, senyor. Doncs coordinades d'immediat. Nau estel·lar Arcàngel 2, demanant accés de protocol coincut a les zones de freqüència de Base Esperança. Paral·lismes establerts, els saludem, salvatges. Obrim canal de comunicació, els carrers els escolten amb atenció. Objectiu, destrucció tan blindat i el seu creador, Amiuk Sheprens. A Saari, lluites virtuals a món salvatge. Risc, mort. Rebut, Arcàngel 2. El primer alferes de la nau està preparat. Procedècio transport del reclut atinent. Benvingut a la nau estel·lar Arcàngel 2, Alferes Ari Torres Álvarez de l'Hospitalet. Bona nit, capitol Montaner. Bona nit. Benvingut a Montsalvatge, on tot comença i tot s'acaba. Que la Femre i Tocobo no el protegeixi. Tinent, obri seqüència de test. Obrim, senyor. Entrada 2350. Doctora Gil Foreman. Base d'ARUM 4. Test d'aptituds. Filtre preparat. Alferes Torres, m'escolta? Sí, senyor. Com ha dit? Sí, senyor. Imagino que coneix perfectament el mecanisme del nostre test. És sí. així? Sí! Sí, senyor. El tripulando i Karen Kraikyung li farà la primera pregunta. Bona nit, Alferes. Bona nit. Imagini que escolta vostè una veu. Endavant, estranger, pots entrar el temple de l'Ukfakas. Li diu aquesta veu. Es tracta de Remixer. Un dels onucs que foren enviats a la dimensió d'en té ombres, també no clau La seva mirada l'hipnotitza. Gairebé estaria disposat a donar la seva vida per ell. Arrencar-se el sexe per reparar la seva pèrdua. Què faria? Entraria al temple? S'imagina què pot trobar al seu interior? Mm, suposo que no entraria. Per què el feràs? Perquè, si va ser enviat a una altra dimensió, suposo que va ser per alguna raó. Per quina? Mm, no ho sé pas, però no segur que no era gaire bo. Bé, acceptem-ho. Tindem. Alferez, bona nit. Bona nit. Has brinat que la matèria de l'univers és una gran mentida còsmica on, amb la capacitat de transformar-se en tots els sexes de l'univers. El seu nom, segons els llibres de plata de Quantul, és Nemictum. No mereix formar part de l'ordre divin ni deixar-se deixar penetrar pels santíssims creadors. Provaria de destruir-la? Mm. Sí. Com? Doncs projectant un ratx mental contra ell. faci una demostració, alferes. feràs. Llop! si us plau. Llop! Bé. M'ha semblat sentir una riada, potser? No. Mentider! Alferes, és vostè un gran mentider! M'estic fart de tantes traicions. Què s'han pensat els que són com vostè? Eh? Que estem arriscant les nostres vides per suportar les seves impotents bromes? No mereix formar part de la nostra tripulació! Que recto toco un el maleixi! Alferes Torres, s'ha sentit al·ludit per aquestes afirmacions? No. Per què? Perquè no és cert. Així m'agrada, Alferes. Tinent... A veure, digui'ns quina és la primera cosa que se li passa pel cap a l'escoltar les següents paraules. Pont. Aigua. Rostre. Ulls. Escapar. Fugir. Cor de foscor. Negre. Amagar-se. Por. Respirar. Oxigen. Mala sort. Creta. I la darrera pregunta, què es sent en aquests moments? que hanes de tornar a entrar en combat. Contra qui i per què? Contra en blindat. I per què és el meu deure? De Molt bé. Tinent, activi la seqüència d'anàlisi, s'esplau. Sí, senyor. El Feres m'escolta, eh? Sí, senyor. El nostre ordinador donats, els seus elevadíssims coneixements sobre món salvatge, li ha concedit un punt positiu. El Ferres? Sí, senyor. Espero que no em decebi posteriorment. Tinen la companyia d'El Ferres simulador. Cap aquí, El Ferres. Seqüències de simulació preparades. Montsalvatge a 3.5 graus. Benvingut, Alferes. Alferes Torres, m'escolta. Sí, senyor. Veu la pantalla del seu ordinador en aquests moments? Sí, senyor. I pot distingir l'estructura metàl·lica i el crono? Sí, senyor. Magnífic. Si, doncs, premi qualsevol tecla per aturar el cronor. Ja està. Quin número pareix? 18. El 18! El Ferres Torres, m'escolta. Sí. Es troba a la cúpula de Tornamut. Els reflexes de les seves altíssimes torres de cristal no desorienten. Potser està començant a veure revisions. Què vol fer ara? Opció A. Densar una descàrrega d'energia mental. Opció B. Seguir caminant com si res. I opció C. Demanar als bruixots de Federamin un encanteri de protecció. Opció A. Segur, Alferes? Segur. No guanya cap punt de força, tampoc cap de valentia, però sí un d'experiència. Concentri-se, Alferes. El Ferres Torres acaba d'entrar al Palau Imperial del Gisheran darrere de la cúpula de Tordamut. Davant seu, està veient unes escales ja poca llum i escolta uns remors ben estranys. Què vol fer ara? Opció A. Obey la veu, que li aconsella pujar les escales. Opció B. Negar el que està veient i seguint davant, com si les escales no hi fossin. I opció C. Caminar en una altra direcció. Opció B. Per què, Alferes? Perquè crec que és la més... Per què criticada. ho creu? Per què ho creu? Doncs no m'agradaria gens en seguir la veu, uh -huh. ja que a salvatge no tots es ser de ningú. Molt bé. Guanya I... un punt de força, un de valentia, però cap d'experiència. I? I, vaja, l'altra opció uh -huh. no és gaire... no comarable. Molt bé. Alferes Torres, atenció.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 Pensi que d'aquesta decisió depèn la seva victòria davant el monstre. Segur? Sí. No guanya cap punt de força. En guanya dos d'experiència i en guanya un mes de valentia. Fem un recompte, el Feres? Sí, senyor. Té un punt de força, té tres punts d'experiència i en té dos de valentia. I amb aquesta puntuació pot derrotar la en aquest nivell! Ferres Torres. Bon Moltes felicitats. Gràcies, capità. Em sento realment honorat d'haver lluitat contra la Dolita vostè. Ens veurem a la nau Estelar Arcangel 2 la setmana que ve, a la mateixa hora. D'acord, capità. No em decepcioni. Ferre sí que la Fenrir tocova no protegeixi. Igualment, capità. Bona nit. Bona nit. Al mateix temps, a Planeta Krumlak... A no! No! Deixeu-me! Deixeu-me! I, i, I per què havíem de fer-ho il·luminat? Compassió! Compassió! On ets? Tema de supersticions! Ets sabant la supremacia de la veritat! És mentira! Adorem supremacia! Us estic molt, fills meu! Demano l'absolució! Demano l'absolució! I qui ets tu? La ment pertorbada d'unes escampaboiras encabronat. No tinc per què aguantar els seus... Ah! Ah! Sí, sí, sisplau! No tens cap resistència davant els meus pensaments. Ah, és menys que el més. atura Si ho faig, és només perquè puguis raonar amb mi. Digue'm, qui és el teu déu? Raito Gobun! Sacri Guàrdia! Au! Oh. No! T'ho preguntaré només un, un cop més. Qui és el teu déu? Raito Hobun! Guàrdia! No ah. sembla que no t'estic escoltant sí. bé. Sí, sí, que m'has sentit! Guàrdia! No! Ah. Ah. Ah. no en tens prou encara? Qui t'envia? Raito Hobun! Guàrdia! No! Ah. Ah. Jo! Tu què? Per què pretenc tenir ah. més poder que cap cap de nosaltres? Perquè crec en Raito Gobun! Estu encarac amunt! Milara! Milara! Per què vols tesoriar-me d'aquesta manera? Jo sóc el teu déu! Vull ah. fer el que vulgui amb tu! Això de vostra que no ho ets! La contai tajat! Crepto! Crepto! Ah. M'ha de hitzigues! Crepto cony! Crepto cony! Qui en tu cara d'en Nunara? I aquí és això! Però, però, però què és això? El principi de la teva fi! Gossernós, guàrdies! Llegàu-lo! Ah, ah. No podràs en mi, supremacía! Ah. Tu, tu ets diferent. Només una mica diferent. I et faien pagar pels teus pecats, bret, tornerà espetuós! Digues el que vulguis. Té... m'han sot un cop i ho faré un altre. Guàrdies! Guàrdies! Veig que el teu cap no és tan dur. Emporteu-vos a la cel·la. Al mateix temps, la reserva dels mutants, la Terra. Mort, convidicador! Mort, convidicador! És com lluita! és un açà general. Molt i molt impressionant. I una puta merda! S'has fet perdre dos raó amb el cement de cel, com a nosaltres. I tant! Li esclafo el cap contra la finestra, Pat? Eh, nois, tranquils, el vindicador caurà sí el combatim plegats. ja no estic fart de tant de parlar. Jo li he esclafat grans. I ja també! Hauríeu d'esperar una mica. Haureu, tinc un plànol de la planta principal de la base del vindicador i... Per què? Rendiu-vos què això? A la fi tindrem una mica la diversió. No, què dieu? Els estan eniquilant. I nosaltres seré, eh, és d'aquí un moment. Però, vinga, perquè encara ens mataran a tots. Hem d'organitzar-nos. Sí, sí. Revolta bordada. Revolta abortada. Al mateix temps, a la nau estel·lar, Arcàngel 2. II. No, Nunke, conclusions? El resultat de l'anàlisi és preocupant. Els feita a feita d'aquesta realitat són molts molt més intel·ligents que els de la nostra. Les seves armes tenen un poder destructiu elevadíssim. No ens hi podem enfrontar, capità. No hi estic pas d'acord. La nostra nau... Tenen fins i tot destructors. Impossible! És una aberració! Vol que li mostrin les imatges que ha obtingut l'ordinador de les seves bases? I tant que sí, però una mica més tard. Tinem? Digui'm, senyor i codificat del tribunal sintètic. El judici començarà d'aquí uns minuts. Vostè, un desgraciat, em moro. estic morint. Et pot deixar en pau ni tan sols ara? La seva ànima agrairà el procés, Tinent. Se'm fot, l'ànima. Tinc un cos que se m'està podrint. No vull patir més. No em cridi, Tinent, no em cridi! D'acord, senyor. Esplèndid, tenim informació de l'almirant Llura? Afirmatiu, ens envia les dades un nou recluta. Així, doncs, tinent, no posi mala cara i executi transport! Benvingut a la nau estel·lar Arcàngel II, al feres Oriol Reventós Llovera d'Esplugues de Llobregat. Bona nit, capità. Com ha dit? Bona nit, nit capità. Bé. Benvingut a salvatge on tot comença i tot s'acaba. Que la fem rei toro... capità? En rei toro a Sí, capità, i sóc aquí per proposar-vos un viatge a definitiu cap a la mort. No! Sí, i tu saps que no te'n pots escapar. Ajudi'm a treure-ho de la neu! Feres! Què podem fer? Fer un atac contra ell. Ja. Tranquil! Alferes! No de deixi que si se n'enrigui de nosaltres! Caix Ei cap! No havia fet res, tornem a intentar plegats! És meu senyal! 3, 2, 1... Caix i No m'havia divertit tant des de feia molt temps! No podeu res contra mi! Ja sóc un déu i, per tant, us envio el tercer nivell de món salvatge! Calferes, m'escolta. Sí. Som a la porta de Milenda i al regne dels moles. La Mioc ens ho ha posat ben difícil, però l'ha de saber que li concedeix un punt positiu. Davant els grans obstacles que haurà de superar preparats... Gràcies, capitat. Així, doncs, Tinent Arenya s'acompanya al reclut al simulador. Passi, tinent. Seqüències de simulació preparades. Montsalvatge a 3.5 graus. Benvingut, Alferes. Alferes, m'escolta, eh? Sí, senyor. Així, doncs, com ha dit? Sí, senyor. Com? Sí, senyor. Saludio el tornucus d'aquest tercer nivell que li dóna opció un PC-486, per certa així que atenció, saludin. Mm -hmm. sí. Molt bé, s'han entès a la primera. El Ferre és sorrentós, m'escolta. Sí. En aquest moment, a la pantalla del seu ordenador hi pot veure una estructura metàl·lica, imagino. Sí, senyor. I la petita Casella, també? Amb el número que osci·la de 0 a 99? Sí, senyor. Com ha dit? Sí, senyor. Molt bé. Així doncs, premi qualsevol tecla per aturar aquest crono. Ja està. Quin número pareix? El 89. El 89. El Feres, la catedral dels Oscurs i el seu cor de matany i flames. El saluden. M'està veient? Sí, senyor. Les cames li tremolen. Has sentit parlar tant dels monstres que acostumen a amagar-s'hi? Que gairebé es pot veure en la foscor, però hi ha alguna cosa estranya a l'aire. Per Raito, com un necessit feita feita. Què vol fer ara? Opció A. Obrir un portal dimensional ningú no pot preveure on anirà a parar. Opció B. Confiat. Respirar profundament. Podria tractar-se d'un engany del subscurso. Opció C. Saltar dins el cor de metany. Potser la seva temperatura el protegeixi de l'àcid. Opció C. Segur el feràs? Segur. Perd dos punts de força, en perdres d'experiència, però en guanya un de valentia. Alferes, m'escolta. Sí, senyor. Darrere la catedral de Soscurus, una sangfa sang soroll, i els rèptils juguen a ser muntanyes. Acaba de desencadenar-se una terrible tormenta. Els jampecs cauen sobre les pedres que li marquen el camí. Un i acosta a gran velocitat. Què vol fer ara? Opció A, provar d'aturar el jampec amb un encantari de Lake Hill Tarcominville. Opció B, fer un gran salt cap endavant i resar-la i tocoboni. Opció C, Agafar una de les lorites que corren per terra i utilitzar-la com a escut. Opció C. Segur, el Feres? Segur. Segur? Segur. Perd un punt de força, dos d'experiència i quatre de valentia. El Feres, concentris. Ha arribat a un dels llocs més temibles de món salvatge, a la plantació d'ànimes. Aquí. És on acaben tots els césars que s'emporten els ballarins de la mort i s'hi queden fins a trobar el camí cap a la llum. N'hi ha tantes d'ànimes i tenen tanta gana que podrien provar de crespir-se'l. Què vol fer ara? Opció A. Tancar els ulls i, com diuen les vedes escriptures, unir-se al dragó de mort de la plantació. Opció B. A jupir-se. De fet, les ànimes no es De fet, no hi ha res de res en aquest lloc condemnat. I opció C cridar per podesir-se el nom que els huercos li donen a miux xeperents. Craito! Opció C. Faci el crit. Craito! bé, guanya un punt de força. En guanya dos d'experiència i en guanya dos de valentia. Fem un recompte al Ferres? Té dos punts negatius de força, cinc negatius d'experiència i tres negatius de valentia. I el seu enemic és un noi, Karen Dana. No en paus, No en té prou! Necessitava no posar força, no l'experiència i nou de valentia. Urgència mèdica al simulador virtual. Urgència mèdica al simulador virtual. Usuari en estat de catalèpsia. Recomanacions. Tractament de xoc a base d'esperança. Coordinades 40 1 barra 5. Projectòria de calibració 7-7. Al mateix temps, a Planeta Cromlac... Cetat, cetat! L'hôpital, on som? Qui són aquests? El ritual ha estat un èxit. Els que ens envolten són la rialla del món davant del nostre adveniment. Pensava que em moria. Pensava que m'amia mort. Vam bon acabar abans d'aconseguir-ho, però han de poc, molt poc. I la què? Hem d'esperar que ens vesteixin de locotes i ens ofereixin cavalls. Després podrem sortir del castell. I qui saps si escapar... Lo vull para més! Tranquil·litza't, gente, tranquil·litza't. Ja gairebé hi som. Mira! Ja venen. Uh, estic orgullós de vosaltres i vull que em feu encara més feliç. Què vol dir, maçó? Ja. Aquí teniu els vostres cavalls. En uh, Niko, die i en Lano. Al Som... mateix temps, a la tomba de tots els mons... Ah! Ja no Mireu-me. M'heu de beneir amb la vostra ridícula no intenció. Som teus. Som voluntat que la teva. Doncs la meva voluntat és que acompanyeu els vostres germans tinyosos en la seva creuada de putrefacció. Ah! Ho farem. Volem que amb la teva ment i el teu esperit. Doncs feu-me oblidar el que éreu. Com? Estima. Matant, carcomes del diable! Germans, obeïm uh, el mestre. Eh, primer, primer heu d'escollir a qui matar. Obeirem, uh, qui? El capità Montalè. Vull el seu cor banyat amb sang negre de velladí de la mort sobre els meus testicles! Al mateix temps, a la nau estel·lar, Arcàngel II. 2... Senyor, en Doikaren Kretgu està preparant els seus garris per l'enfrontament amb els feita feita, però no crec que sigui una bona idea. No ningú li interessa el que vostè pensi, no en què. Ja li he dit que aquesta era la meva decisió i l'ha de respectar. Desputarà. Tiren! Ja sentit, i tots pensen el mateix. Em sembla molt bé. Aconselleraré personalment al Tribunal Sintàtic que no tingui cap mena d'escrúpols envers vostè. Faça el que vulgui, no pot empitjorar-ho. No em podria fer més feliç, tinent. Alguna notícia de l'almirant Guiure? Ens han enviat lesades a un no recluta. Senyor! Senyor. Transport. Benvingut a la nau estalada d'Arcàngel 2 alferes Feres Cristian Navarro López, de Barcelona. Bon dia, capità Muntaner. Primer, ha dit bon dia. Segon, ha dit Campità. Aclareixis. Bona nit, Capità Muntaner. Molt bé. Que la Fenerife Togobo no protegeixi Tinent. Obris seqüència de test. Obrim, senyor. Entrada 2350. Doctora Gil Foreman. Base d'Arum 4. Test d'aptituds. Filtre preparat. Alferes Navarro, m'escolta. Sí, capità. Bé, coneix el mecanisme habitual del nostre test? Sí, capità. Doncs m'abstindré d'entrar endavant. El tinent Narenyes li farà la primera pregunta. Alferes, bona nit. Bona nit. Imagini que està caminant sobre un accidentíssim terreny. Accidentatíssim, vull dir. Prop de Ciutat Salvatge. Les seves passes són tan fràgils com les d'unes campavoires intentant adherir-se a l'espatlla d'un ballarí de la mort. T'ho imagina? Sí, m'ho imagino. Algunes de les roques que l'obstocolitzen semblen tenir vida pròpia. S'imagina? Sí, m'ho imagino. És més, una d'elles acaba d'aixecar-se en aquest moments sobrevol el seu cap. S'imagina? Sí, m'imagino. No sé què pren perquè imaginaràs aquestes coses, però vaja. I li diu, Alluny, allunya't estranger, o totes nosaltres t'atacarem. S'imagina? Sí, m'ho imagino. Bé, se les creu, les pedres? Eh? Se les creu? Sí, sí, com les... Per sí. què? Com que se les creu? Per sí. què? Perquè elles són uns enemics. Quan pot estar-te tan segur? Coneix ah, no, no, no, no. la veritable natura d'aquesta mena de monstres? La coneix o no? Sí, capità. Ah, sí? Sí. Alferes, uh. a la banda d'Orkudara, hi ha només dues cases conegudes com Derndt i Fjolk. Uh -huh. A Derndt viuen els esclaus plens de pors i malalties temibles. Fjolk és la residència dels senyors de l'Uepto Khan, els quals robaren la petita verge de fusta de la catedral de Ciutat Salvatge. Senyors i esclaus viuen com proscrits perquè tots s'escaparan de destins temibles que ja havien estat aprovats per la conferència Gieslin. A les petites ciutats que rodeixen l'avany s'han construït torres de vigilància. Ningú no vol que els de Dermt i qui entrin. Ara el Ferres camina cap a la més petita de les torres, la de Fiumquerell. Un dos vigies, pensant que és un dels maleïts, ha donat l'alarma. Què fa? Es defensa, ataca, i intenta raonar amb tots cins? Ataco. Com? Amb un teixicat. No seria pas apropiat per la gent de Dert i Fionc. Eh. d'espantar més aviat. No hi ha una altra manera, capità. D'espantar-ho, sí. Però com? Potser amb un craito! Doncs ja en sou un craito! Passi un altre cop. Craito! Els se sentit de millors alferes. Imaginis que en un dels seus viatges pels regnes de món salvatge s'ha trobat amb una vintena de darkioros. Drenqués Nara, que és el cap de la tribu, porta el de la mort i el mira fixament. El seu fill, d'uns deu anys humans aproximadament, comença a moure les mans molt ràpidament intentant imitar el ritual que fan els ballarins quan es preparen per arrencar-li la vell d'algú. De sobte el sol s'anubola i el terra comença a tremolar sota el so dels seus propis peus. Baixaria la mirada i es resignaria amb destí, cert? O procuraria oposar resistència? Oposaria resistència. Resistència? Sí. Com? Amb un teixicat. Molt mal fet. Senyor, per què? El capità ho explicarrà. Mol simple teixica que no es pot fer servir mai amb humans. Alferes. No ho sabia això no ho recordava? No no me' recordava, senyor. Bé. Alferes és davant la gran porta de fusta vermella de Joiko, a la mansió dels Fiunk. Es tracta d'un edifici composat per tres grans naus i coronat per un petit campanar, utilitzat fa molts i molts anys per conjurar els esprits de l'Eifec. Escolta uns xorollets. Un moment. Són com els que les nits a les presons de del Karen Regna, torturant algú aquí dins. El càntic el fa tremolar. Riii, capta, nòrbit proi! Un cop, i un altre, i un altre. Ah, què faria? Intentaria salvar aquest home. Com? Entrant i lluitant amb els enemics. Com? com? Amb un craitor. Els espantaria. Provi-ho. Provi-ho. Creu-hi tu. Què n'opina d'oie que ara en crec uns? Insisteixo a fer sentit de millors. Alferes, ara diguis la primera cosa que se li passi pel cap quan li dic les següents paraules. Emportar-s'ho. Anar-me'n. Fred Calor. continua. Seguir. Falso somriure. Enemic. Perdre el temps. Anar-se'n pulmons vomitats. Fàstic. Aprendre. Comença l'aventura. I l'última pregunta. Què es sent en aquests moments? Carregar-me amb blindat, perquè és el dolent. Que... Això és el que vol el Ferres? Sí. repeteixi ho Vull carregar-me amb blindat. Amb més força! Vull carregar-me amb blindat! Tinent, activi la seqüència d'anàlisi, si us plau. Sí senyor. Alferes, m'escolta? Eh? Sí, l'escolto, capità. Els seus errors pel que fa, els atacs teixicats, el farien acreedor d'un punt negatiu. Però els seus encers, a l'hora de demostrar la seva valentia, el farien guanyador d'un punt positiu. Per tant, guanya un punt neutre, dir. Ni un a favor ni un en contra. Us sembla bé, Alferes? Sí, capità. Molt bé. Així, doncs, Tinent, acompanyi'l al Ferres simulador. Al Ferres, vingui, vingui. Seqüències de simulació preparades. Montsalvatge a 3.5 graus. Benvingut, Alferes. Alferes Navarro, m'escolta? Sí, l'escolto, capità. Veu la pantalla amb l'estructura metànica i el crono? Sí, el veig. Com el número possible de 099 el veu? Sí, el veig. Molt bé, doncs premi qualsevol tecla per aturar el crono. Ja està, capità. Quin número peneix? Cinc. El cinc.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 No em sembla res B uh -huh. i la B és molt difícil que surti viu d'això. Molt bé. Guanya dos punts de força, un d'experiència, però, ai... En perd un de valentia. Fixis, Alferes, fixis. Alferes de Borrom, mescolta. Sí, l'escolto, capità. Acaba d'entrar al Palau Imperial del Xeceran, darrere la cúpula de Tordomut.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 perquè el monstre no sé quin monstre encara és i amb una barana possiblement el podria guanyar. L'opció A uh -huh. no m'acaba d'agradar perquè millor el monstre és molt més potent del que uh -huh. jo penso. Uh -huh. I l'opció C, doncs pot haver més monstres com ell. Molt bé, molt ben pensat, el Ferres. Guanya dos punts de força, dos de valentia i només hem perdut un d'experiència. El Ferres ha arribat al crepuscle dels Xeus, on s'amaga el monstre.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 Perd dos punts de força, en perd dos d'experiència i en perd dos de valentia. Fem un recompte al Feres? Sí, capità. Ha guanyat dos punts de força. En té dos de negatius d'experiència i dos més de negatius de valentia. No pot vèncer el fos del cap d'aquest nivell que se'l cruspeix i patià! Urgència mèdica al simulador virtual. Consciència mèdica al simulador virtual. Usuari en estat de catalèpsia. Recomanacions. Tractament de xoc a base d'esperança. Coordinades 40 barra 1 barra 5. Per de calibració tot. Al mateix temps, a les mines de l'oblit. Grand Cap, vull començar la meva santa missió immediatament. Hauràs oh, d'aprendre-t'un més calma, Xixau o mai no arribaràs a la perfecció en la malignitat. Vull assolir-la, necessito assolir-la. El que els de fer no desitjar-ho, insensat. Bé, doncs, no ho desitjo. Mataré el capità Montaner immediatament. Només necessito trencar-li l'ànima i ho faré quan m'hi autoritzis. Sento dir-te que ja no pots atacar-lo. Hi ha tres interessos per part dels governadors. Els governadors dius? Se me'n foten els governadors! Vull matar-lo i tinc dret! He acabat aquí per culpa seva! A mi el seu valent se'n vol fer càrrec, Chey-Jol. Jo no hi puc fer res. S'un maldescut! Ho, ho, ho, ho, tu tan innocent! No vull seguir vivint! Doncs seguiràs amb els ulls oberts i la llengua paralitzada una bona estona, Chey-Jol. Perquè el teu destí és un altre. No vull dissaber-lo. Em sents? Tant se me'n perquè travessaràs la finestra igualment. Què? Ups! Nooo! Al mateix temps, a la nau este·lar, Arcàngel II... Tinent, digui'm senyor. Ha preparat la memòria que haurà de presentar al Tribunal Sintètic? Tal com m'indicava en el seu programa, senyor. esplèndids. Transfereixi les dades a la meva consola. Vull donar-li un cop d'ulls. que li importa el més mínim? És clar que sí! No m'agradaria pas veure el patí més del necessari. Ah, a pas esperant, se'ns -se espera el darrer resgutat de la nit, senyor. Obro la seqüència de transport? Per suposat, tinent! Benvingut a la nau estel·lar Arcángel II, el Feres Nien, de Barcelona. Bona nit. Com, Com he dit? Bona nit. Només bona nit? Bona nit, senyor. Bé, benvingut a Montsalvatge, on tot comença i tot s'acaba. Que la Fenreitor Gobun el protegeixi tinent. Obris seqüència de text. Obris, senyor. Entrada 2350. Doctora Gil Foreman. Base d'ARUM4. Test d'aptituds. Filtre preparat. Alferes Esteban Nien, coneix el mecanisme del nostre test? Sí, senyor. Com ha dit? Sí, senyor. Doncs no entranem amb més de tantes. El tiner d'Aranyes li farà la primera pregunta. Alferes, bona nit. Bona nit. Imagines que gràcies als poders mediàtics de la... ...nirulteica Meinac, el seu cos aterri entrat a la mar de sorra i vent de Sijarastur. Fa fred, molt fred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 Intentaria esquivar-los. Com? No sé. Es belluga molt a poc a poc. Com pensa esquivar-los, alferes? Pensa en una altra cosa. Doncs no sé. Intentat... No sap, no sap, no sap. Pensi! Aviam, un moment. Un. Intentaria fer-me invisible. Com? Uh... Amb un encantari d'invisibilitat, potser? Sí. Fàcil. Molt fàcil. Tinen, sí, que racó. Tinen respecte Podria fer un caní mega intact. Ahiam. Eh, uh, ufat. Sí, sí. Que anímic intact. <laughs> Comanar el al més seriós Més seriós intactes, però molt bé de totes maneres. El felicito. Gràcies. No ho, veiem, no ho veiem, de fet. Alferes, com sabrà, un cop l'any la Santa Sang de Nunmodeizo es converteix en un núvol de malsons. Un núvol de malsons que ara mateix està regeant sobre seu. Gairebé pot tocar els monstres que devoren el seu fets, que li arranquen el cor amb els seus testicles tan alla, que veuen els seus fluïts com si fossin aigua beneïda pels distants de l'Ompatein. Un ulls de llop li ofereix els seus ajuts, sempre que li entregui els seus ulls a canvi. Accepta o lluita per si mateix contra la pluja maleïda d'agut modeitza? Lluito. Lluto. Com lluita? Home, abans d'entregar els ulls... Com pot vostè lluitar contra una pluja de monstres? Uh, home, uh, no sé, d'alguna cosa tindria que fer servir. Alguna cosa no és, una, no és res que estigui dins del seu equip, sigui més concret. Uh, no sé, si ens tornéssim a fer invisibles? Mm, res de res, pensi una altra cosa. Doncs mm. pues, amb un atac mental. Endavant. Aviam si me'l pot recordar, sisplau. Sí, tingui-me. No, tingui-me. No, no. Criar-ni-me i tu cap! criar cap! Això ha estat molt millor. Molt millor, Alferes, molt millor. Gràcies. Alferes, camina vostè per un terreny molt accidentat. Les roques que va trobant li recorden els cors que, segons les llegendes del Sant Pare, va trencar la deessa Menenquira a l'ell. De sobte, se n'adona que no m'assei un seu hi ha un nou d'or penjant del cel. I una dona calvanera Seguint els ritus de Quan Mamon. Si acosta vostè per intentar consolar-la o impideix aquesta cerimònia blasfema, utilitzant un dels encanteris de Mahari Hume... Intento impedir aquesta cerimònia blasfema. Com? utilitzar un dels encanteris de... de... Mahari Hume? Això mateix. Utilitzi el principal. Quin és el... el... el... Pues... Mover-nyahar! Ei! Hey. Alferes, Digui'm. som aquí. Ah. Ho ha fet molt bé. Gràcies. Molt i molt bé. Continui així. Perfecte. Imagini's ara que se li apareix una dona que porta una capa de nimtupteicac, un material molt auger que protegeix dels pecats. M'ha deixat veure pels teus ulls, diu. Per què la teva anima s'aduràs la meva? Vine mi! Tot seguit, li ofereix una copa de Raising Tar, la substància que el poders de mediunitat a qui la veu. Confia en ella i veu el Raising Tar, o no? No. Per què? Perquè no la veig honesta. Per què? <coughs> Home, perquè... Mm... Per què el Feres? Mm, home, ara sí que m'ha enganxat. Perquè no la, no, no la veig prou... Uh, uh, vull dir, no, no la veig... No la veig clara, vamos. Tinc. Molt bé, molt bé. Uh, el Feres, ara diguis la primera cosa que se li passi pel cap. Quan li dic les següents paraules... Tiran! Perdó. Quan li dic les següents paraules? Tristo. Alegria. Cent portes. Com ha dit? Cent portes. Cent claus. Esperit. Ànima. Potser. A lo millor. Pau. Guerra. Tordor. Primavera. Paraules que mai no s'han dit i paraules que s'acostumen a dir. I l'última pregunta, què sent en aquests moments? Nervis. Per què? Home, perquè penso que ho estic sempre prou bé i no sé pas si em donareu tot el que necessito per tirar endavant. Un dubte. No, no, no, no, jo segur que... Un dubte! Seré... No, no, capità. Segur? Segur. Molt bé. Tinent, activi la seqüència d'anàlisis, si us plau. Sí senyor. Molt mal fet, això d'adoptar, el Feres. L'ordinador li ha concedit un punt positiu, però jo li donaria un de negatiu. No obstant, aquí el té, un de positiu. Tinent, acompanyi l'Alferes al simulador. Vinga, Alferes, vingui. Seqüències de simulació preparades. Montsalvatge a 3.5 graus. Benvingut, Alferes. Alferes dient-me, escolta. Sí, senyor. Té davant-se la pantalla de l'ordinador del simulador? Sí, senyor. Hi pot veure l'estructura metà·lica i la petita casella? Sí, senyor. Molt bé. Doncs premi qualsevol tecla per aturar el crono. Ja yeah, hi yeah. Quin número pareix? 74. El 74. El Feres m'escolta? Sí, senyor. Es troba la cúpula de Tordamunt. Se n'adona que una mà invisible està movent les seves cames i li fa fer passes involuntàriament. Passes que el poden portar una mort segura. Què vol fer ara? Opció A. Provar de córrer en direcció contrària. Opció B. Deixar-se portar. I opció C. Convertir-se en un animal salvatge. Opció A. Per què el feràs? Perquè l'opció B no... No, no què? No, no la considero apropiada. I l'opció C no... Tampoc. Convertir-me en un animal salvatge no ho trobo... Adient. Adient. Guanyar dos punts de força, una experiència i una valentia. Molt bé, el feres.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 Sí, senyor. Sí! Senyor! No guanya cap punt de força, tampoc cap d'experiència, però sí un de valentia. Sí, Esperes, sí, m'escolta. Sí, Ha arribat el crepuscle dels Xeus, on s'amaga el monstre d'aquest nivell.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 Uh... TECNIMAC XICAT! TECNIMAC XICAT! Molt bé, el Feres. Guanya 3 punts de força, 3 d'experiència i 3 de valentia. Feu un recompte, el Feres? Sí, senyor. Guanya 5 punts de força, guanya 4 punts d'experiència i en guanya 5 de valentia. Veu el monstre d'aquest nivell? Sí, senyor. És un cavall de llum. Necessitava set de força, cinc d'experiència i cinc de valentia per vèncer el... Però no en té suficients! El cavall el pateix immediatament! Urgència mèdica al simulador virtual. Urgència mèdica al simulador virtual. Usuari en estat de catalèpsia. Recomanacions. Tractament de a base d'esperança. Coordinades 40 barra 1 barra 6. Ordiador, pantalla tàctica! Preu cessada. Parla i tothom, no! Són els destructors feita, feita, senyor! Aixequi el amb de força en un què! Aixecat! Carregui les torpedes!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 Pes incompatibles que serà 10 per només 3.999 pessetes. Compra'l per telèfon. Truca ara mateix al 457 77 97 o 93 457 77 97 i que la fe en Raito et protegeixi. La nit és per dormir. Per i no hi som. Deixem el pilot automàtic posat i ja us ho fareu. Però si no podeu passar sense Flash FM, la Mega Ràdio es porta Flash Nit. Música no interrompuda, no diem res, no obrim boca, no fem conya, no presentacions, només música. Flash Nit. Ah, i no truqueu per demanar temes, no hi som.